І мені стало не до подруг. 8 годин 56 хвилин. Не до подруг. Тому це слово «свої» пролунало для мене незвично і приємно. немов у мене дійсно могли бути свої в цьому місці, в засміченому ганделику біля лісосмуги. Раптом мене проніла думка «Чом би ні?» Хіба ми знаємо, де вони, ці свої, і чому вони обов'язково мають сидіти в дорогих ресторанах і пити совіньйон із кришталевих келихів? Цікаво, хто визначає, де мені краще там чи тут? Ніхто. Відтепер ніхто, крім мене самої. Чого ти смієшся? запитав сюр. Я хитнула головою, все нормально, і закласила запальничкою. Певно, я з тих, кого називають, чистоплює, плює. Старильна і порожня. Як і білий папір, на якому нічого не написано, крім двох літер, ММ. Та ще я впевнена, мої літери виписані каліграфічним відмінницьким почерком. «То як підеш?» – знову перепитав Сюр. «А вже ж», – сказала я і припалила від вогника сигарету, з іншого кінця, там, де був фільтр. Він засмердів. Сюр засміявся. «Я також». А вже ж піду, якщо я вирішила прожити цей день так, ніби у мене в кишені не лежала глядовідка. Точніше, саме через те, що вона там лежала. Тоді ходім за наш столик. І він галантно простягнув мені руку. Я розчавила в собі жах перед незнайомою чоловічою компанією. Він тривав усього одну секунду, сквалтують і вб'ють, і підвелась. Я була і я, а і я могла бути будь-якою якою завгодно – сміливою, розпусною, загадковою, легковажною. До того ж, жоден із цих хлопців не був схожий на Вадима. Адже Вадим – то іронічна стриманість, ухайність, виваженість, трохи закопилені губи. Я завжди боялась розчарувати його ось такою поведінкою, але підозрювала, що якби я була не я, інша, незнайома йому жінка – він не був би проти її легковажності, цієї посмішки, яка час від часу з'являлась у мене на востах, невідомо звідки. Може, я підгледіла її в якомусь кінофільмі? Саньок увесь час свіртовозно крутив між пальцями зубочистку. Руди дійсно був рудим і з метушливим непевними рухами. Певно, його зацькували в дитинстві кольором волосся. Бляха повторював своє прізвисько через кожне слово і тим цілковід виправдовував його. Марек мовчав і дивився на мене чорними очима. Я не можу витримувати таких поглядів. І тому я шукала розради в балакучому і привітному сюрі. Він збігав до віконця і приніс пляшку портвейну. Я не п'ю. Точніше, не пила такого вина ніколи. Я не люблю солодких вин. Але і я залюбки вжарила півсклянки». І все стало легко і просто. І закортіло сміятися, просто голосно сміятися, випустити з-під того гумки кінський хвіст, що я і зробила, розстебнути плащ і поглянути просто у вічі Марику, і не злякатись того, що вони такі не проникні, мов, камінь агат. Ну що, ходімо, спитав він. Я і я ледь звелася зі стільця. Сюр подав мені руку, і я вчепилася в неї. Буфетниця виглядала з вікна, мов пампушка з печі, і груди її, що лежали на прилавку, теж були як пампушки. Не знаю, скільки ми йшли. Я трималася за сюра і дивилась, як під ногами тече земляна стежка. Потім асфальт, потім руківка і знову земляна стежка. Тільки відчувала запах лісу. На стежці сиділа велика ворона із горішком у кумедно розкритому дзьобі. Ти бачила коли-небудь, як ворони, «Лущать горішки?» – несподівано запитав Марек. «Ні». «Ворони мудрі», – сказав він. «Тут їх повно, і я за ними спостерігаю. Вони підкладають горіх на шосе і чекають, поки по ньому проїде машина і розлущить його. Я ніколи не спостерігала за воронами і тому здивувалася». Тоді Марк нахилився і сказав вороні. «Дай горішок». Вона злякалась, спустила свою добисть і відскочила. Чекайте но, ну, хитро сказав Марок, підібрав горіх і розколов його своїм чоботом. Тепер відійдімо. Ми завмерли, зробили кілька кроків назад, а я подумала, що в цю мить немає нічого важливішого за цей дослід, ніби всі ниточки, котрі оплутували мене, зійшлися в тій точці, де лежав цей маленький, розколотий горіх. Невдовзі з'явилася та сама ворона. Оглядаючись і смішно шкутильгаючи, вона попрямувала до нього. Швидко склювала я дро і вмить зникла. От бачите, задоволено сказав Марик, ворони наймудріші істоти на землі. Воно живуть довше за людей. Я б хотіла бути вороною. Не знаю, чому може через випити вино, але мені закортіло плакати. Я ніколи не спостерігала за природою зблизька, хоч завжди дивувалась тому, як дивно і гармонійно вона влаштована. А головне, ким? І чому в світі звірів немає сліз? Крикує гвалту через будь-яку дрібницю. Пінгвіни долають тисячі кілометрів снігової постелі, аби цілих чотири місяці без їжі і води стояти на крижаному вітрі і тримати в ногах яйце, в якому визріває нове життя. Риба, втрачаючи лоску на гострому камінні, шкрабиться проти течії мілкими протоками, де її забивають палицями, чи просто вихоплюють з води і розтинають череву з ікрою. Але вона все одно щороку повторює цей складний шлях. Навіть інфузорії, не ремствуючи, проживають свій невибагливий цикл із власними незбагненними трагедіями і ніколи не нарікають. Бо їхній Бог – природа. Вона безмовна. В неї не можна нічого просити. Вона сама зберігає в собі гармонію і рівновагу, як посудений, що сполучається між собою. І знає час і завдання кожної живої істоти. Чому ж тоді? Під ногами я побачила сходинку під'їзду. Дев'ять годин, п'ятнадцять хвилин. Сходинку під'їздом. Хтось розчинив переді мною рипучі двері. Запахло сирістю. М'яко заколихався ліфт. Квартира була простора і на диву, чиста. Уча я чекала побачити щось набагато гірше, як у кінострічках, небезпечне лігво чи кубло із вицвілими прокуреними фіранками. Я взагалі не люблю бувати в чужих помешканнях. почуваюся там незатишно. Особливо, коли запрошують малознайомі люди, колеги Вадима, наприклад. Ніколи не знаю, що мені робити в чужих помешканнях. Зазвичай Вадим потім розповідає мені, які там були меблі і який гарний краєвид відкривався з балкона. «Проходь!» – сказав Марик, «Туалет там, кухня ось!» Хлопці розбралися по кімнатах. Десь там залунала музика. Сюр провів мене на кухню. «Давай, роби яєчню, а я поки наріжу ковбаси!» – сказав він. На гарячу пательню я вилила десяток яєць. Вони зашкварчали, рівненько вляглись одне біля одного, мов десять сонць в озері з білих хмар. Дуже мальовничо вийшло. Коли ми з сюром занесли їжу до кімнати, там на столі вже стояли батареї з пляшок. Лунала музика, багатодітний саньок спав на дивані. А решта радісно загули і почали хапати яєчню, просто щищати, хто скільки встиг на свої тарілки, зовсім не інтелігентно. Марик налив мені вина. Пиймала, їж, у нас іще купа справ, звісно, подумала я, а ще подумала. Цікаво, як усе почнеться. Тобто, ну навіщо вони привели мене сюди? Я не сказала, що більше не можу, і випила. А потім майже відразу побігла до туалету. Я ж заранку нічого не їла. Коли повернулась, атмосфера була розслабленою. Дивно, я ще ніколи не бачила, щоб люди ось так проводили час. Вони навіть ні про що не говорили, так ліниво про щось перемовлялися. Цюр хитро поглядав на мене, потім кивнувши на сп'ячого санька, раптом сказав – і відпочиває перед роботою, щоб руки не тремтіли. Він водій чи контролер? запитала я. Санюк найкращий транспортний щепач. Хто? Не знаєш? Здавалось, він був дуже задоволений моїм невіглаством. Щепач, кишеньковий злодій. Так вирішив гаманець, що не відчуєш. Певно, він чекав, що я роззавлю рота або злякаюсь. А ти ж тоді хто? запитала я. Ніхто. Ми просто разом зі школи. Він крадій, я з огидою поглянула на санька. Колись у мене вирізали гаміне... гаманець. Тоді я навіть написала листа до газети із пропозицією саджати крадіїв у клітки, які стояли прямо на зупинках, аби усі бачили і плювали. Така була новаторська пропозиція. Мій лист навіть надрукували в розділі. «Громадянська позиція. Я ненавиджу злодію».